За дві хвилини я вже виїздив із двору. Виття міліцейських сирен ще досі чутно не було. Цікаво, чи помітили сусіди, як я вовтузився з цим типом. Навряд. За останні кілька років люди навчилися не пхати носа у чужі справи.